Розділ 21. На службі у короля Якова. Наступного дня, ледь зажеврів горизонт, горизонт, Арабеллу Бішуп розбудили пронизливі звуки ріжка і настирливе калатання судового дзвону. Остаточно прогнавши сон, вона відкрила очі і байдуже подивилася на спінену зеленаву воду, що стрімко бігла повз позолочений ілюмінатор. Поволі до її свідомості долинув шум. З кают компанії, якраз над її ліжком, доносився тупіт ніг, хрипкі вигуки, стукіт важких предметів. Відчувши, що шум – цей не схоже на звичайну роботу команди, Арабелла, охоплена тривожним передчуттям, підвелася і розбудила свою служницю. Тим часом у каюті з правого борту – Сполоханий цим самим гамором, гарячково одягався лорд Джуліан. Вибігши на палубу, він здивовано глянув на гору вітрил над собою. Їх підняли, щоб піймати ранковий бриз. А попереду, праворуч, ліворуч, розлягалася не гладінь океану, що, переливаючись сліпучими блискітками, купалася в золоті сонця, палаючи диск якого ще тільки наполовину вийшов із-за обрію. На шкафуті, де звечора було так тихо і мирно, нервозно метушилося чоловік із шістдесят. Біля поручнів пів'юта, над самою головою в лорда Джуліона, капітан Блад палко сперечався з однооким розхристаним велетнем Волверстоном, голова якого була пов'язана червоною ситцевою хусткою. Ледве показався його світлість, як вони одразу ж замовкли, і капітан Блад, повернувшись, привітався з лордом. «Доброго ранку, сер», – сказав він. «Я допустився непоправної помилки. Мені не слід було так близько підходити до Ямайки вночі, але я хотів якнайкраще висадити вас. Підніміться на сюди, сер, і я вам дещо покажу». Нічого не розуміючи, лорд Джуліан піднявся по трапу. Зупинившись біля капітана, він глянув на корму, куди кивнув Блад, і аж скрикнув від подиву. Там, не більше як за три милі на захід від них, ясно зеленою смугою тягнулася земля, а милі за дві з боку відкритого океану ішли три великих білих кораблі. Вони без вимпелів, але безумовно, це частина ямайської ескадри, спокійно сказав капітан Блад. Ми зустрілися з ними на світанку, вони повернули і з того часу не припиняють погоні, а тим часом Марабелла вже чотири місяці в плаванні. Дно її дуже обросло, і ми не можемо розвинути необхідної швидкості. Волверстон, заклавши свої великі руки за широкий шкіряний пояс, з височини свого велетенського зросту насмішково глянув на лорда Джуліана, хоч той теж був досить високий. «Схоже на те, що вам ваша світлість доведеться ще раз побувати в морському бою, доки ми не покінчимо з цими кораблями», – сказав велетень. «Власне, з цього приводу зараз ми і сперечалися», – пояснив Блад. «І я вважаю, що ми не можемо починати бій за таких обставин». «Бійся з ними, з обставинами», – вигукнув Волверстон, вперто випнувши свою масивну щелепу. Для нас такі обставини не первина. В Маракайбо, було набагато гірше, однак ми ж не тільки перемогли, але й захопили три кораблі. А вчора, коли ми розпочали бій з Доном Мігелем, хіба було не гірше? Так. Але ж то були іспанці. А ці? Ці хіба кращі? Невже ти боїшся цього незграбного барбадоського бабака? Що тебе мучить, Пітере, Раніше я ніколи не бачив тебе таким цей час десь позаду гримнув гарматний постріл. «Це сигнал, щоб ми лягли в дрейф», – мовив Блад, все тим же самим байдужим голосом і тяжко зітхнув. Волверстон не витримав. «Та я краще погоджуся зустрітися з полковником Бішупом у пеклі, аніж лягти в дрейф за його наказом», – загорла він, люто плюнувши на палубу. Тут в розмову втрутився його світлість. О, не «Нам нічого боятися полковника Бішопа, враховуючи вашу послугу його, племінниці та мені?» Волверстон, хрипко засміявшись, перебив лорда Джуліана. «Не гарячкуйте, пане!» – вигукнув він глузливо. «Ви не знаєте полковника Бішопа. Ні заради племінниці, ні заради дочки чи рідної матері він не відмовиться від крові, якої прагне. Він кровопивця, підла тварюка!» «Нам з капітаном Бладом це добре відомо, ми були його рабами!» «Але ж... із вами... я?» З небу якою пихою зауважив його світлість. Сміх Волверстона збентежив лорда, і він трохи підвищив тон свого голосу. «Запевняю вас, моє слово дещо важить в Англії!» «Хіба що в Англії! Але тут кат би його побрав не Англія!»